«Заткнися!» Вони перезернулися. Уся ця юрба стомлених вояків мала геть розгублений вигляд. «Хай покаже ключ-картку!» – сказав хтось. «Покажи ключ-картку!» Я розгублено ляснув себе по кишенях. «Я загубив її, хлопці! Тут таке було!» «У голову!» – тихо скомандував один із них. Ще хтось сплюнув і скинув гвинтівку. «Глянь, які схожі на людей!» повільно вимовив він, звірі. Я навіть не зрозумів, я відчув, що зараз він пристрелить мене, за ми. Просто зараз визначено і неминуче. Стій, стій, я людина, у мене донька. Я просто ключ-картку загубив. Не втрачайте глузд, хлопці, що ви коїте? Я видихнув усе це однією протяжною тирадою, сповненою розпачливого, несамовитого бажання жити. По їхніх обличчях пробіг сумнів. Хтось опустив зброю. Хтось озирнувся на того, хто сказав стріляти в голову. Я видихнув, відчуваючи, що ситуація переломилася на мою користь. Зійди з проходу. Промовив їхній командир молодий хлопець з обличчям двійчника, який зазвичай світиться азартом, але зараз був занадто втомлений. Сядь під стінку, отут. Вони досі цілилися в мене. Я сів. Тест сказав командир. «Останній». Хтось тицнув йому в руку щось циліндричне, що нагадує товсту ручку білого кольору. «Дай руку», сказав він мені. Я простягнув. Здавалося, найбільших проблем вони чекали саме зараз, бо коли ручка клацнула, проколовши мені палець тонкою голкою, вони ніби всі разом опустили плечі і випустили повітря з легень. Усередині ручки щось пшикнуло, і вона на мить боляче присмокталася до ранки. «Усе!» – сказав командир, трясучи трубочку як бармен шейкером. «За хвилину засвітиться зелений вогник, і ми відправимо тебе на вихід, якщо засвітиться!» «А які варіанти?» Я вичавив із себе усмішку. Ясно було тільки те, що вони вважають мене химерою, точніше, бояться, що я химера. «Жодних, якщо ти людина!» Він із сумнівом подивився на ручку і знову взявся трясти її. Раптом гучно, як постріл, хруснуло бити скло на підлозі, і вони повернулися на звук, різко як пружини. Там, звідки я щойно прийшов, посеред коридору стояв я сам. Не знаю, як таке описати. Колись читав щось подібне в художній літературі. Герой зустрічає когось схожу, як дві краплі води, на себе самого. І намагався уявити його відчуття. Впізнає він себе отак, відразу, чи подумає, «Де цікаво я бачив цього хлопця?» Якось я зустрів чоловіка, який, за словами моїх знайомих, був немов мій брат-близнюк. Але мені він зовсім не видався схожим. У нас були однакові зачіски, це так. Може, типаж загалом. Але нічого схожого на відчуття, що дивишся в дзеркало або якихось інших дурниць не було. Не було й зараз. Просто з за рогу, завбачливо піднявши руки, вийшов я. Той самий я, якого звик бачити на відеозаписах, трохи сутуліший, ніж я сам про себе думаю, завжди випростовуюся, щойно побачу себе збоку. З дурнуватою напівусмішкою на обличчі, ненавиджу її. Загалом схожий на мене, але дещо не такий, як хлопець у дзеркалі. Він вийшов, зупинився, якось аж іронічно дивлячись на підняті жерла стволів, і видав цитату з того, що я сказав у підвалі. «Може, не треба, хлопці?» І без команди опустив руки. «От лайно!» – крикнув хтось і обернувся, прицілившись мені межі очі і мені теж. Командир так і стояв з моїм тестом у руці, забувши, що його треба трясти. Він розгублено подивився на мене, потім на двійника. Стій на місці, виродку, гаркнув хтось на двійника, і той знову, знехотя підняв руки, спокійно всміхаючись. Що з тестом, командире? Ніби згадавши, той нарешті підніс ручку до очей. Рано, сказав він, чи то розгублено, чи й приречено. Бо не повинні були його пристрелити. Навіть не його, а нас обох. За логікою, зважаючи на обставини, просто повинні і край. Але вони чомусь розгубилися. Недоладно піднімали гвинтівки, але так і не наважувалися вистрелити. А тільки вертіли головами, запитально дивлячись одне на одного. На мене, на командира, на тесту його руці, знову на двійника». Двіник тим часом усміхнувся і пішов просто на них ходою хазяїна, що зустрічає гостей. «Стій на місці!» – гаркнув хтось, намагаючись вкласти у свій тон максимум погрози. Але по тому, як він нервово перехопив цівку гвинтівки, було зрозуміло, що вистрелити він, однак, не наважиться. «Інфразвук!» – до мене раптом дійшло. Річ в інфразвуку. Вони відчувають зараз неймовірний жах, що аж паралізує. І тільки на мене цього разу він чомусь ніяк не впливає. «Стріляю!» Знову вигукнув штурмовик, і це пролунало страшенно фальшиво. «Хлопці, дайте хоч покурити!» Сміхнувшись, сказав двійник. «Це ж тільки три хвилини!» Щось стукнуло. Це впустив ручку командир, не відриваючи погляду від двійника. «Вогонь!» Якось безпомічно, відчайдушно вигукнув він, наче забувши, що й сам тримає зараз зброю. Убитий обох обох! Я замружився. Ніхто не вистрелив. Вони тільки цілилися, міцно стискаючи руків як гвинтівок і сопіли, як їжаки. З того, як тремтіли стволи, ясно було, що на більше вони навряд чи наважаться. Хлопці, може, поговоримо, вів далі двойник. «Пам'ятаєте, як у Біблії?» І спокійно, навіть статечно, поклав руку на ствол найближчої гвинтівки, задер його вгору і по-собачому нахилив голову, точнісінько як Віра, яка питає, «Як там Ельза?» збираючись вчепитися в мене зубами. «Усе це марнота та ловлення вітру», – повідомив він. Хлопець, який тримав ту гвинтівку, Задихав часто, посвистуючи на кожному вдиху, як туберкульозний. Двійник перевернув гвинтівку так, що тепер бідолаха цілився сам собі в підборіддя. «Не бійся його!» – викрикнув я, і раптом здогадався, що зараз буде. «Не смій боятися!» Але хлопець уже натиснув на спуск. «Сам!» І його череп вистрелив у стелю кривавим фонтаном. «І вернеться порох у землю, як був!» сказав двійник, і оглянув решту вояків тим самим допитливим поглядом голодної лисиці. Від цих слів у мене самого по шкірі пройшов мороз, і тут браві хлопці, які стискали зведену зброю і цілилися. В того, кого боялися, раптом усі разом розвернули стволи і уперли собі в підборіддя. «Не слухайте!» – закричав я. «Убийте його! Не слухайте! Не слухайте!» Сім пострілів прогреміли, неструнким залпом, як попкорн у мікрохвильовці. Крива мжичка осідала огидною бурою хмарою. Ми залишилися сам на сам. Двійник підійшов до мене неспішною ходою, схилив голову і зазирнув мені в очі. Час помирати і час родитися. Якщо вам цікаво, це не точна цитата. Правильно, навпаки, спочатку час родитися, а потім уже помирати – але в тому, що тоді в підвалі я помилився, а тепер він повторив, саме таким чином я навіть вбачаю певний символізм. З різким хах! Я тріснув його по вухах, склавши долоні човником, так хльостко, як міг, і навіть став від зусилля навшпиньки. Одначе він був спричніший. І там, де мить тому була його голова, мої пальці зустрілися в болюсному ударі, занімівши до самих ліктів. «Я тебе не боюся!» – гаркнув я і подумав, як дивно викрикувати таке власному обличчю. Двійник на крок відступив і нахилив голову на інший бік. Метнувши короткий погляд на підлогу, я кинувся до найближчого трупа, збираючись висмикнути з мертвих рук штурмову гвинтівку. Але нога потрапила на щось кругле. Я встиг подумати, що це та сама ручка – Розтягнувся в болючому шпагаті і завалився на бік, сильно вдарившись плечем. Він схилився наді мною. І я безпомилково впізнав в його очах той жадібний вираз, який бачив у прив'язаної до столу віри. «Зжереш мене?» Він мовчав. Окрик пролунав раптово і від цього здався гучним, як постріл. «Лейтенанте!» Ми обидва сіпнулися і повернулися. «Ірма!» Гвинтівка в її руках металася від мене до двійника і назад. «Хто з вас?» – гаркнула вона без зайвих уточнень. І я моментально викидаю вгору руку. «Я людина!» «Час розкидати каміння!» – майже одночасно зі мною виголошує двійник. «Одним точним рухом Ірма кидає гвинтівку мені». «Правильно. Ми занадто близько, щоб стріляти звідти. Устиг зауважити, що його обличчя зберегло безпристрасний вигляд». Навіть тоді, коли я звів зброю, майже вперше стволом йому вніс і натиснув спуск.